Vai păi hey, hey. cu aici, răsună în munte și voi. Ha! Dos pula, hai, hai. Trăbunul nostru trăiea. Șo pe un cal nezdravan. de graur, cu Înscări să au ridicat, șput și noi o cercetat, și-au ales locurat. Iarăt și s-a marat, noi și voi boi au jucat, boi băurei, în coadă dălbăie, în flusuri și păței. să arat, de viagă l-au și s-a marat, grău și grâu divară, mântri lanuri zâra sară, și s dus în de la o sâptămână întreagă le-o dat la mântul oasă. Vriul era răsărit la ani urmând le-o robit. Cu spicul cât trestia, cu bobul cât mașca. Vârgalei și plopoțării, cele roate mai plăcării, i am îndemnat cu tății. Cu nouă oac din hner, cu nouă de oțăl, o facută în seceri mari, pentru cei rători, și seceri în mizitele, pentru pieții tinere, și seceri în cu ele. Doi voi negri cum îi formează, dar n cum îi scopu, cu picioarele care erau, mâinelele îi Cu picioarele îi garpuleau. Și trăia mai în cu o tare de povare. O pleca, pilul moare, să vadă ce din moare. Ovară, pus în coaza pe Și-a bucat pe lunga mare Vorarul lua doi voinici și copiii poținut din bici Prin a prins de zambrele Îi dau-n țiocala șele s a tras înapoi pe oasele și mai facu o dată cioc boc și ce pus în la loc Și că a mai pus lumină Mă țina din grâu făină din tinecătele din sat Ce erau de mare tat, vă să le ții folos. Doastea pe la cântător. Invind dragi orator. Opriți vlogul or... mai or... plăcând. Or... Și or... zurlat or... aude în și vai, nu uite, nu uite, nu mai Nu uite, nu uite. Nu trai, Acum, la an, noi, voi nici am adus șapte la asta. Nu vrem, doar pentru bine. Pe bine. sănătate, și Dar nu-i mai bine. Și mă să vă dați-mi ce bogate, vi căți imensvat. Vă-n mersi ta, mândri gospodari. Ca să slavim viețile, vi gădim și sufletii. Hoporul povoi, povoriea mea. Damul zâmbele orele. Hoporul povoi, povoriea mea. Damul zâmbele sălăcat. Deacum, cu imprimarea, pe contrail cărarea. Și Then Point in at the valley! Help, 동ish, hear! Come on,세요, if you let yourself Come come on! Where do you wanna go to each other than theTransital tribe? a Doofy Am ajuns de anul nou. Dacă nu vă supărăm, dați mi voi să urăm. Și verde de brad, mândruț să de gazdă-n prag, și nou pe lângă tine să ți urăm numai de bine. Vom urala la tăspirând, de la tânăr la bătrân, De la șal cu barba deasă, până la șal mai mic din fașă. the game. Zica ce-ți place, E radio Trinitas. Sunt frumoase de la moștrămoșă moștre, masă, De la dași, de la romani, Pasratii de mii de ani. Noi și acum li păstrăm Și-am venit să vă urăm Căci că pe când trăiau bătrânii se pășea pâinea minunii, Zecii banii erau pânii. Eu eram mai micitel, Mă luat tata cu el, iar cald și ea Ierbă mari, vinea mama cu mâncare, eu dușe boi la juc. tata băte penii-n pluc, Căci așa era pe atuși, cu penii și cu butuși, și cu gânjuri din uieli, patru boi trezeau la ele, Patru boi trezeau la plu, dar și pantalonul iar vă verde din prim voi mai sunați din zurgale, și sligați Ai, spânta-i preas da flugului, noi trăim pe urma lui, că-i lumea dișteapte, de, de la fluc mâncarea așteaptă! Ministru, câte de mari, de la plug are mâncare, cu mâncarea de la plug. Am crescut mari și lung, frăcău de 30 de ani, nu ca astru și iar iarbă de prim voi mai ai odată, hei. Ai foaie verde sos o zipeaște, urătura s gătești, a nu nou cu bucurii la mulți ani ca să ne fii. Dumnezeu să ne ajuti, și la tari, și la munte. La orașul tăt românul bucuros să-și beai vinul. pe verde de prin vaie opriți în voara noastră! Că ne le cânteam, Leonan! Și el mai respectat muzicant! Muzican. mai A fost ora douăzeci și La locuri prin zăpadă, urătorii anunță venirea anului nou. Unii dintre ei merg chiar acum cu plugușorul, așa că vă propun să însoțim, pentru că acum este vremea urărilor pentru un început bun, pentru un an îmbelșugat. Bună să vă fie seara ajunului! Sunt Elena Ursache Stoica și vă invit să mă soțiți până la ora 23 într-o plimbare prin lumea tradițiilor românești. În ultimele ore din 2015, în satele în care tradițiile nu s-au pierdut, Răsună clopoței și după ce copiii au mers dimineața cu plugușorul, tinerii au plecat pe însărat cu uratul Unii și-au făcut costume pentru piesele de teatru popular, în care actori principali sunt haiduci, potere, babe și moșnegi, urși, capre și cerbi Anul nou să vă găsească sănătoși și bucuroși În prag de an nou, un gând bun pentru fiecare Timp de 12 zile, din seara ajunului Crăciunului până la bobotează, colindătorii vestesc nașterea Domnului și începerea unui alt an. 2015 se încheie și fie că în ultimele 12 luni am trăit momente de bucurie sau am avut lacrimi în ochi, avem speranța că noul an va fi mai bun. Tradiția spune că noaptea aceasta, în fiecare casă, ar trebui să fie aprinsă măcar o lumină. Și noi ne bucurăm că aveți radiourile deschise pe frecvența Trinitas. Mă spin de cuvânt, pormi noi vă, vă urem, săriți, săriți, mi-pomin. Urările de anul nou sunt cuprinse în creații populare în versuri care au fost sau sunt recitate de cei care merg cu plugușorul. Este una dintre datinile cele mai vechi și mai frumoase, o urare pentru rodirea câmpului, colindul cu rugăciunea de ocrotire a semănăturilor. Aratul pământului cu 12 boi, semănatul grâului, seceratul și măcinatul, ne amintesc de principală ocupația românilor de odinioară, agricultura. În pocne de harapnic sau bici, în sunet de talancă sau clopoței în muge de buhai, colindătorii prezintă cu umor, de cele mai multe ori, muncile agricole și rostesc urări. De fapt, acest obicei agrar, la fel ca și semănatul, a fost mutat din luna martie, la sfârșitul lunii decembrie, odată cu schimbarea delimitării anului calendaristic. Despre mesajul plugușorului și recuzita urătorilor ne vorbește cercetătorul Adina Ciubotaru. Atrag atenția elementele agrare din textul ce poate număra uneori chiar și câteva sute de versuri. O explicație poate fi faptul că până la împăratul Numa Pompilius, care a condus Roma între anul 715 și 673, înainte de Hristos, anul începea la 1 martie, în directă legătură cu echinocțiul de primăvară. Aceeași demarcare calendaristică se păstrează în zilele noastre, în Asia sau la indieni. Este urmărită așadar abundența recoltelor agricole pentru care sunt puse în mișcare hiperbole, alegorii și metafore la nivel stilistic. Astfel se explică faptul că se vorbește despre scoaterea plugului, despre semănat, despre recolte într-o perioadă în care pământul este mult prea înghețat în zilele noastre pentru a fi cultivat. Dar acest obicei vine de peste secole, de atunci când anul începea cu practicile agricole, cu muncile agricole. Funcția agrară a plugușorului se vede așadar pe trei paliere. Mai întâi prin gesturile care se fac de către grupul de urători care vin la casa gospodarului, în general flăcăi, de vârsta măsurătorii, Ei trag o brazdă, propriu-zis, în curtea gospodarului, ceea ce are un rol fertilizant peste an. De asemenea își pocnesc bicele, așa cum fac în realitate atunci când sunt stimulați boii să tragă în jur iar tălângele de la gâtul boilor se regăsesc în alte elemente recuzite de la plugușor în cropoțeii care sună și care au de asemenea rolul de a alunga spiritele rele deci un rol apotropaic recuzita este de asemenea una specifică buhaiul, buga, buhazul cum se mai numește încearcă să reproducă mugetul boului care face efort și trage acea brazdă Plugul, evident, nu poate să lipsească și este unul de lemn, deci plugul arhaic inițial, biciul și cloropotul, tălângele despre care am vorbit. Al treilea nivel este, mai mult decât evident, poezia plugușorului face adevărate descriere ale muncilor agricole, având un caracter și practic instructiv. Apar detalii tehnice ale descrierii, astfel că cele două planuri, planul etnografic, care cuprinde un ciclu agrar complet din momentul arării, însămânțării, recoltării, ducerea recoltei bogate, hiperbolice la moară și coacerea colacului. Planul acesta etnografic se împlătește cu cel mitit, din care reiese urarea pentru gospodăria vizată de către cei veniți cu plugușorul, ca peste an bogăția să se reverse în plan agricol. Elementele agrare apar de altfel și în colinde, de aceea există o continuitate a acestor obiceiuri de iarnă, iar semănatul este o altă prelungire a plugușorului. Cercetătorul Adina Ciubotaru de la Institutul de Filologie Română din Iași. Odinioară, urătorii aveau un plug frumos împodobit, cu crângi de bragi și panglici, ori cu hârtie colorată, tras de patru sau doi boi, Gătiți cu batiste cu sute de mână sau bărbați deja căsătoriți, dis de dimineața ori pe însărat, au plecat cu plugușorul și, în schimbul urării rostite, sunt răsplătiți de gazde cu daruri tradiționale, despre care ne vorbește directorul Centrului Cultural Social din Vișeu de Sus, Anuța Pop. Încep copiii, urmând ca după slujba să colim de oamenii mari. Nici darurile pe care le primeau în trecut și... În prezent uh, se mai uh, dau astfel de daruri, însă, din ce în ce mai mult, uh, colindătorii preferă pe lângă acestea și bani. Darurile, cum spuneam, nu erau lipsite de semnificație, întrucât acestea erau, în general, mere, nuci și colaci. Acestea exprimând ideea de bogăție, știm cu toții că merele și nucile sunt simbola rodirii, iar uh, colacii simbolizează fertilitatea. Acestea sunt semnificațiile darurilor tradiționale. În această seară vom descoperi cine mai merge în zilele noastre cu plugușorul. Mâin! Grupuri de copii au mers cu plugușorul mic în prima parte a zilei și au încheiat pe înserat când au început să sune clopotele tinerilor care au peste 15 ani și adulților care merg cu plugul mare. De la directorul Muzeului Obiceiurilor Populare Bucovinene, Elvira Romaniuc, am aflat că cei mai tineri urători au plecat de dimineață cu moșajunul. Cei foarte mici și de regulă băieți de data aceasta trec din casă în casă, mai ales în proxima vecinătate a locuinței lor, și anunță vestea sosirii anului cel nou cu un clopoțel. Este o urătură specifică de moșajul, și sunt răsplătiți astăzi cu bani. Altă dată erau răsplătiți ca și la colind cu colăcei cu mere, nuci sau prăjituri. Directorul Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, Elvira Romaniuc. Din costumația tradițională fac parte căciula împodobită cu măcele și traista înflorată, în care sunt strânse darurile. Primești nicăs din din casă, ca afară nici și gheață, Și mai pică picurele pe curele, sub garduri din uiele. Gazdă, dacă nu ne crezi, ieși afară și ne vezi, Nu ieși cu mâna gole, numai cu cola și în poale. Pentru asemenea urare, ni-ți dă da cu și-al mari, Ni-ți da un colac frumos, ca fața Domnului Hristos, Ni-ți da un colac curat, pe mori masurat. Când traiți te-am catat și nimic n-am capatat, Vă rugăm pe dumneavoastră să împleți și trai sta noastră, Să nu aducem acasă gole, să ne pare prea ușoare. Hai pluga, strigați, acum să capateam colacul, Strigați mai cu viață, măi! Copiii au învățat din timp versurile care vestesc sosirea anului nou și au avut de pregătit și câteva obiecte care fac parte din recuzita urătorilor. În Muntenia, acestea sunt buhaiul și clopoței, ne confirmă etnograful Doina Ișfanonii. Este ca și uratul cu moșajunul, un fel de preambul, împreună cu clopoței, împreună cu bice, câte unii mai ingenioși au reușit să-și facă și, bineînțeles, câte un buhai, rost de -o, câte o putinică în care au tras deasupra o piele și au băgat un căluș cu păr de cal ca să mugească bietul buhai pe care îl tras prin degetele înmuiată în borș. Și copii urează pe la case, textele sunt mult mai scurte decât ale plugului mare. În seara ajunului ne plimbăm prin țară și descoperim obiceiuri străvechi. Să aflăm ce spun regulile nescrise din Muntenia. De când s-a noptat adulții merg cu plugul mare și oferă celor care îi primesc un spectacol pe care nu au șansa să-l vadă în altă zi din an. Plugul mare în Câmpie este foarte spectaculos, aș putea spune, este unic, mai ales pe satele din Ialomita, dar și din Giurgiu și din Călăraș, practic peste rotilele plugului adevărat se creează un fel de eșafodaj, un fel de schelet din lemn. Unor ajunge până pe la 2 metri de înălțime, pe care spun celebrele macate cu vertuși, pe care se cos ștergare foarte frumos brodate și batiste. De asemenea, pe vârfurile acestui frumos flug, se prind trăguțe de brad, care sunt iarăși elementul de țăinicie și simbolul tineretii fără de bătrânețe, că e veșnic verde. Iar acest plug este tras de o dinioară, câte o pereche sau două de boi, iar mai nou, de către cai în cornele boilor de altă dată și la juc se legau ștergare și colaci. Acum la gâtul cailor se prind acele foarte frumoase gătare de clopoței și zurgălăi care sunt împodobiți cu foarte mulți ciucuri de lână colorată, mai ales roșii și în multe localități există preocuparea, mai ales a feciorilor, de a împleti coama calului și coada calului cât mai frumos cu putință pentru a pune în valoare acest moment de sărbătoare pe care îl reprezintă anul nou. Plugul mare, sigur că are și multe bice și multe clopote, are și câte unu-două buhaie, pentru că ceata plugului mare de astădată poate ajunge și la 20 de persoane. Încep întotdeauna cu notabilitățile satului, cu primarul, cu notarul și cu preotul și abia după aceea merg prin sate pe la gospodar de vază care au putere să-i plătească pentru că la plugul mare pe lângă colaci drarul principal este în bani. De obicei, intrau în o gradă, iar când terminau urătura plugului, tregeau și o brazdă de belșug pe care o semănau apoi, ca în respectiva casă, în respectiva familie, greul să crească, să se dezvolte și să aibă parte de rotnicia pământului. Etnograful Doi Naishfenoni. Aducem urătorii la dumneavoastră acasă. și voi tinere, copiiule. Dați-vă lângă fereastră, și ascultați vorbele mele. Dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Bine seara, nănterat, noi cu pluvoa plecat. Cașa e lumea lăsat. De sute de ani de zile să a urat spuntu Să arăm o prăpastie nouă și să punem pŭina nouă. Măi plăscăi și sunați în zurgălăi Să răsunem mulți și voi Că așa-i statina la noi Mână-ți vă! mai plăs mai albătii ca să ias Și-a încarecat un cal învățat Cu nume de grau, cu șaua de aur Cu brâu de măsată, cu zița de groasă La ulegi cu zurgălăi Ea mai îndemnați măcări și strigăți cu toți noi Mână-ți el în cărți s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat să aleagă loc curat, de arași și semănat, iar când lucrul a gătit, iasă să s-a fornit un vânt mari pe pământ și ploi multe de pe pământ. pământul de-a răcorit și tământa de-a-ncozit, trageți roata voi plăcăi și sunați din Ca așa-i tațirea la noi, măi! este pe frângicanu care cu șocanu ce tu faci bani <Spanish> pentru omul gospodăi pentru care știu romsla foile ce tu faci pentru seci cinele cine peste ochi cele ia drum zlată voi vă săi și la întem și Baște ziua se ce erau, multe adunau, încărute le puneau și la moare le duceau. Dar voastră se moare, timpă, duo, atâta cară, încărcată cu povare, cu ce-i poza spinare, șatul impuga mare, la lungă de scăpare. Nu ca mare frunză, nu ca ai micra frunză, e pică, ai voinice și ridică. La urech, flămăcei, i-a mai îndemnat clădina, i-a să dau. Și voi, mănânci! mare, prea multă așteptare. Cu Picioare picioare numai din două ciocane Grâunii l a măcinat Păină bună ne-a dat Și-am plecat fugă spre casă La cea mândră jupâneasă Păina de la cernut Colac mândru de am pletit Colac mare și rotat, Pe roata morii măsurat Și l-a rupt în patru Și-a dat la tot Și-l-a rupt în cinci Și-a dat la flucar voici I-a mai îndemnat plăcăi și sunat din surgălăi ca așa-i din Pe rap, pe la voi, pe la fereastră, departe de casă rastră. Și-a fel trece peste oapă rece, peste stearuri, peste văi, să ajungem în sala noi. Vă răzăm cu sănătate că e mai bună decât toate. Câte scuie sunt pe casă atâția copii la voastră, câte când nisipete pe lunga, atâtea parale-n fungării. Hopuri, hopuri, hopurele, la munțean cu coricele. Hopuri, hopuri, hopurate, la munțean cu sănătate. Ca bovii să înflori și ca ei să-mi Oprit plugul mai măi, și sunat din zârgălăi. Că așa-i datina la noi, măi! iarna e grea, omătul mare, semne bune, anul are, spune plugușorul. Vorbim în continuare despre un obiect din recuzit aurătorilor. urătorilor. Buhaiul, numit în Ialomița și în sudul Moldovei Bugă, este un vas de lemn de forma unei putin în care, la un capăt, este acoperit cu piele de capră sau de oaie, bine întinsă și legată cu un cerc. Prin mijlocul acesteia trece o șuviță de păr de cal fixată cu un nod sau cu un băț. Gura vasului este deschisă. Unul dintre flăcăii care urăține buhaiul, iar altul, cu degetele înmuiate în borș sau în apă, trage șuvița care scoate un zgomot surd, accentuat de cutia de rezonanță a vasului. Obiectul menit să imite mugetul taurului, simbol al fertilității, a fost cândva răspândit în toată Europa. Porniți blugul mai voinici și ruate din bici, că n-am fost de mult pe aizma! Aho, aho, copii și frate, Tati, cu tini ce numănați, ce cuvântul ne ascultați! Dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră! Dați-vă lângă perdeli și ascultați vorbile mele! Să nu ieși. Blugul să se cornește. Și în ce fie aura. I-a fi las colinda. Iar n-ai treabă. mare. Sămi bune anulare. Sămi bune din versul. Pentru brațul de sulfum. La ure cu zurgălei. Neam îndemnă să râcăi se răsun în munți. Moștelii de la Traian, de la Traian împăratul, de când o ramas uratul, Toți cu brazii adânc trasă în câmpii limanoasă. Mânați, voi boinici, să dați-vă lângă bradari și mai trageți zeci brazii, Pentru noi și pentru gazii, pentru un și pentru altul, Suntem în flăcăi uratul. Îndemnați la din bici, din cavalii și tilinci, Când din noapte aici, Și avem de trecut paduri, băile și munți în minunate, Și-o dung bravă minunată, de stefan voță arată, La ureți cu surga lăi, însă o mai măi, fratea, măi! și ce pus plugul să are, cu opt coi și cinci vrastare. Și-a ales un loc curat, viarat și samanat. Pe zi au o lucrat, vreau în neaglor a sturnat. Iar în vrande o marun, greu marunt și greu de mare, până în sară să la moare. iar în fața cei de moare, când atât atâtea care încarcate cu povară, put să-i coaga pistilare și plecă în lung ca mare, lung cai mare, frunză-n are, lung frunza-i pică, iar morarul merge bun, Mara prin cături, apoi Iutea merga, Marea cu un o lega, Și-o de călcâi, și-o pusă pe Și-i dă cu țocanul în Și-o dă la loc prin măseale, Și-o adus șeptifeciori pentru cele șeptimori, Șeptifeciori adunate, De prin actii șeptisate, fii de ajutor la coptul polacilor, Voloți cu cel mai frumos, să lepini de polosi, luați că la cântători, când vin dragi, urători, Om bine și noi plăți, că sunt flăcăi, voi neniți, vormiți slucului mai că ai să doriți să vă! Cu șorul de la Draban, un ani. Pentru anul care vine, aurați numai de bine! Foie bună! Sănătate! Ucurii se în toate. Să vă găsim cu bine, cu senine, să fiți star și mari, mândri gospodari, viața să vă fie plină din belșug și de lumină, la uneche zurgăle. Aducem tradițiile de anul nou pe calea unde lor Trinitas și intrăm în ceata urătorilor, care e drept că nu mai arată ca cele de odinioară, dar obiceiul este la fel de frumos. Ne întoarcem în timp și descoperim că, pe lângă plug și buhai, în recuzita urătorilor mai făceau parte bice și tălângi. Ceata era însoțită de instrumentiști populari care cântau din fluiere, la cimpoi, la vioară sau copță. Acolo unde fluierul era înlocuit cu un păț Acesta era jucat în ritmul versurilor Iar în zonele unde recuzita cuprindea chiar un pluc adevărat Se brăzda curtea gospodarului care primea urătorii La de an nou, în satele în care tradițiile nu au fost uitate, acum, pe înserat, cu plugul mare merg urătorii care sunt poftiți la masă, iar colă cerul adună colacii, carnea de porc, slănina sau brânza. Ajungem în Transilvania, unde urătorii nu mai sunt răsplătiți ca acum 100 de ani, dar tot primesc ceva, ne asigură etnograful Ioan Toșa. În alta anul nou, fiecare gospodărie are curtea, ușa de la curte sau poarta deschisa în fiecare casă curătorii sunt primiți cu bunăvoință și sunt dărui înainte erau dăruiți și cu colăcei acum sunt dăruiți numai cu bani se consideră și acum că dăruiești ceva, dăruiești pentru suflet nu se cuantifica material darul, era cuantificat darul acesta dacă o familie îl da sau nu niciodată în lumea satului nu erau judecate darurile. Erau judecați cei care făceau rele în noaptea de Crăciun sau în noaptea de anul nou. Adică flăcăii și ăștia era foarte important. Pentru că flăcăii și în noaptea de Crăciun și în noaptea de anul nou le deau un fel de examen în fața întregii comunități. Și totul se judeca pentru că era încă până la colectivizare. Era o mentalitate că omul vine pe pământ Viața aceasta pe pământ este trecătoare, este un prag de trecere pentru viața veșnică pe lumea cealaltă. Etnograful Ioan Toșa. Urăturile fac mai frumoasă seara ajunului anului nou. Nu mai e mult până va începe anul nou, așa că nu avem vreme de pierdut dacă vrem să cunoaștem tradițiile din toată țara. Odinioară, în Banat, doar adulții urau din casă în casă cu plugul și chiar brăzdau grădina sau curtea gazdei în timp ce rosteau urările, am aflat de la profesorul Ciprian Cipu. Cu preponderență erau oameni insurați, oameni căsătoriți, oameni până la 40-45 de ani, până la 50 de ani chiar. Era un spectacol extraordinar. De obicei, în fața casei, mai rar intrau în gospodărie și participeau mai multe familii din preajma gazdei respective și pe urmă erau invitați în curte, după ce spuneau prugușorul, să primească darurile și onorurile colindătorilor. S-au mai rărit, dar acolo unde se fac, se fac tot în aceeași fel și în aceeași formă. Sigur, mai există grupuri de colindători copii care spun, recită prugușorul și chiar frumos, dar nu mai scot boia afară, broază trasă, plug tras. Nu mai au recuzita respectivă tradițională. Vii cu plugușorul, cu un zbiț, ba unii chiar cu niște capse din aștia mai moderne. În această parte a țării, copiii au mers astăzi cu plugușorul, iar mâine, așa cum spune Dadina Străbună, cu Sorcova. Există formații mici, unele pleacă cu plugușorul și apoi există sorcova, dar de obicei copii. Grupuri de 4, 5, 3, chiar și 2 dacă sunt frați și vin atâta în seara anului nou până la 12 noaptea sau dimineață vin și sorcovesc gazdele. Există anumite localități de unde au venit, odată cu plecarea nemților, sau stabilit oltenii, munteni, la noi în județ, și au introdus obiceiul de anul nou cu plugul. Merg și trag plugul și trag brazde în fața sau în jurul casei, trag câte o brazdă de plug simbolic, aruncând semință, dorind gazdei un an ofericit, plin de bucurii, recolte bogate, și, bineînțeles, se desfășoară un... Scenariu de plugușor foarte reușit, unde participă șapte, o persoane cu zbice, cu clopote. Profesorul Ciprian Cipu ne-a prezentat obiceiuri din Banat. Nu stăm pe loc și continuăm plimbarea prin țară. Într-o sfântă zi divină să a sculat sfântul Vasilii, pe negri s au spălat, la icone s-a încinat, Dumnezeu s-a rugat, apoi a luat, și la tăţi o odat și au binecuvântat. Ca să iasă, l-au arat, l-au arătat, s Iar în noi amu vinim, braț de nou să să o să o să omului să-i urem. anul mi-aș și, să-i să trăiască în bucurie. Vă dorim la fiecare și arsenii și zii cu sori. Pâine rumină pe masă, ferișire în orice casă, să va casa plină de beșuc și de lumine, să vă crească prunși mari, să știți vrednici gospodari. Ia mai îndemnați flăcăi și trigați cu toții hei! Urări sunt multe, tradiții la fel. Vrem să le cunoaștem semnificația, să aflăm de unde vin și cât se mai păstrează din acestea. Oposim acum în partea de sud a țării, unde astăzi, în ajunul anului nou, copiii au mers cu plugușorul. Odinioară, în Oltenia, tinerii organizau plugul cel mare și în anumite localități, Vasilca, spune sociologul Johanna Drăghici. Un obicei foarte răspândit și practicat în zona noastră, în ajunul anului nou, precum și în prima zi a acestuia, este plugușorul, una dintre datinile cele mai veche ale românilor. Colindătorii urează de sănătate și belșug. În de bici, în sunet de clopoței, colindătorii își spun urarea însoțită de refrenul ia mai mânați măi, hăi, hăi. Vorbind despre aratul pământului cu 12 boi, despre semănatul, seceratul și măcinatul grâului, plugușorul este datina românească care zugrăvește ocupația principală a poporului nostru și -o anume agricultura. În noaptea de anul nou se mai ura și cu Vasilca. Urătorii umblau cu o păpușă mare, frumos îmbrăcată, numită Vasilca. Textul de urări de bine era însoțit de cântecul lăutarilor. Sociologul Ioana Drăghici. Să fiți sănătoși și anul care va începe în curând să fie mai bun decât 2015. Anului Nou, în Mara Mureș, ca și în alte zone ale țării, unii tineri încearcă să afle cum va fi anul ce vine, dacă speranțele lor se vor împlini și în ce fel. De asemenea, în câteva localități se mai păstrează obiceiul de a pune un fel de păpuși din paie la porțile celor necăsătoriți. În plus, în unele sate, tinerii ascund porțile sau uneltele, ori le mută de la o gospodărie la alta. În Mara Mureș, Curătorii sunt însoțiți și de mascați. Dacă nu mă credeți, ascultați ce are de spus etnologul Corina Isabela Cisar. În seara de anul nou, în Maramureș, există obiceiul de a se masca. Se maschează femei, copii, bărbați, fete, chiar și oameni mai în vârstă, dar în special tinerii. Colindatul celor îmbrăcați se făcea tot în grupuri, dar cât mai eterogen constituite și din diferite părți ale satului, ca să fie mai greu de recunoscut. Unii mai inventivi se maschează cu multă fantezie. În trecut aveau obrăzare confecționate din piei de oaie, care se păstrau de la un an la altul, iar astăzi poartă măști din comerț. Se îmbracă în moș, babe, doctori, ceataruși, grupuri de nuntași cu mire și mireasă, se colindă fie în grupuri mai mari, fie chiar o singură persoană sau două. Când intrau în casă, încercau să reproducă prin gesturi, mimică, costumul pe care îl reprezintă, într-o formă comică, urmând să stârnească râsul, veselia. Cu cât ținea mai mult timp, reprezentarea scenică, cu atât era mai mare veselia. Cei îmbrăcați purtau și coșerci, coș de nuiele, ori straiță și primeau în glumă ca să fie cât mai mare veselia o nucă, un măr, un coc, o btiroșcă sau un cârnăcior. Flăcăii sau fetele care colindau pe la drăguțul sau drăguța lor nu se descopereau, erau siguri că sunt recunoscuți. Se îmbrăcau și fete care erau curioase să vadă ce se întâmplă pe la casele feciorilor, dar mai mulți se îmbrăcau băieții. Toți cei care se îmbrăcau încercau să fie acasă înainte de ora 12 noaptea ca să nu-i prindă anul nou pe drum, ca poi orhi călător tătan. Etnologul Corina Isabela Cisar, cu mască sau fără, copii și tineri maramureșeni păstrează vie tradiția. Să ajungeți gaz de multe sfinte sări, Casara din ea și Cazua de Mâini. în această perioadă în țara Oașului sau în zona Codru, cu siguranță veți întâlni în satele în care tradițiile se păstrează moșuți și moașe. Cum arată masca acestor personaje, aflăm de la interpreta de muzică populară Leontina Dorca, de la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Satu Mare. Sunt niște mascați cu măști făcute din pânză, din lână, pe care le poartă aceste ficiori care sunt ascați și umblă din casă în casă pentru a scutura răul din curțile și din casele gospodarilor pe care îi colinde. Se mai obișnuieste să se umbla cu viflaimul, cu steaua, cu buhaiul, cu capra, în amândouă zonele folcorice, acestea fiind obiceiul care se practică mai ales de anul nou. Interpretat de muzică populară, Leontina Dorca ne-a ținut companie în această seară a ajunului anului nou. Se înnoiește și vor ieși la lumină Alte obiceiuri specifice începutului Dan Dar până atunci mai sunt câteva ore Urmează să aflăm cum se organizează capra Ursul, ce obiecte fac parte Din recuzita mascaților Și care este semnificația acestora Unul dintre cele mai impunătoare Personaje din Bucovina Este Ursul, a cărui înviere Ce are loc în timpul jocului Redă metaforic succesiunea Anotimpurilor. La gura humorului s-a păstrat obiceiul ursului de paie. Cel care se maschează este îmbrăcat în ajun de an nou cu frânghii din grâu sau secară care vor fi arse mâine dimineață. De la directorul Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, Elvira Romaniuc, am aflat că în România îl întâlnim doar în această localitate, dar dincolo de granițe, obiceiul mai este practicat în Polonia și în Cehia și odinioară era întâlnit în Germania și în Marea Britanie. Dacă celelalte cete de mascați trebuiau să ceară consimțământul gazdelor de a intra în curte și de a dansa, dansuri specifice fiecarei cete, ursul de paie era așteptat cu nerăbdare, pentru că el era considerat un mesager al binelui, un mesager al recoltelor bogate, ce urmau să se reverse în anul ce urma în gospodăria acelei persoane. Directorul Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, Elvira Romaniuc. Nu vă speriați, ursul de paie nu vă face niciun rău. În zona câmpului Moldovenesc, forma capului de urs se obține dintr-o piele de vițel întinsă peste o gălată, în timp ce la Bosan și Udești, se folosește ca suport un schelet metalic acoperit cu blană de vițel sau de miel. De la gât în jos, corpul celui care se maschează în urs este acoperit cu blană cu sută direct pe haine! conduc jocul sunt numiți ursari. Sunt tineri îmbrăcați în haine colorate care poartă pe spate o mantie și pe cap au șepci, coglinzi și globuri. La comanda acestora urșii joacă în cerc, se rostogolesc, lovesc pământul cu picioarele și mor. Apoi vie miraculos, moment ce redă metaforic succesiunea anotimpurilor. Vine ursul acum la dumneavoastră pe calea undelor. 20